38-ci məzmur Davudun yada salıma məzmuru Ya Rəb, qəzəblənib məni təhmətləndirmə, Hiddətlənib məni təmbəh eləmə, Artıq sənin oxların mənə saplanıb, Əllərin üstümə ağırlıq salıb, Bədənimdə qəzəbindən sağ yer qalmadı, Günahıma görə sümüklərim də xəstəlik tapdı, Çünki təqsirlərim başımdan aşır, Ağır yük tək onlara gücüm çatmır, Ağılsızlığımın üzündən yaralarım iyrənç və irinlidir, Mənim qəddim əyilib, İki qat bükülmüşəm, Gün boyu yaslı gəzirəm, Çünki belim qızdırmadan yandı, Bədənimdə sağ yer qalmadı, faqətim kəsildi çox əzilmişəm ürəyimdəki istiraba görə ahzar edirəm ey xudavənd mənim arzu diləyim hüzurundadır mənim iniltilərim səndən gizli qalmır ürəyim çırpınır gücüm tükəndi gözlərimin nuru da söndü Azarımı görüb Məndən dost yoldaşım uzaqlaşdı Qohumlarım məndən uzaqda qaldı Canımın qəsdində duranlar mənə tələ qurur Bədxaklarım ölümümdən danışır Gün boyu mənim üçün heylə qururlar Mən bir kar kimi eşitmirəm Dilsiz, ağızsız bir lal kimi yəm. Dilsiz, cəmapsız İrlalkar kimi yəm. Yara, ümidim sənə qalıb. Ey xudabənd Allahım, Səndən cavab gözləyirəm. Dedim ki, qoy halıma sevinməsinlər. Ayağım büdürəndə, qarşımda öyünməsinlər. Mən yıxılmaq üzrəyəm. Daim əzabla üz-üzəyəm. Təksirlərimi itiraf eləyirəm. Günahlarım üçün niqarançılıq çəkirəm? Düşmənlərim qüvvətlidir, hələ sağdır. Nahaq yerə mənə nifrət edənlər çoxdur. Yaxşılığa yamanlıq edənlər yaxşılığa beyd etdiyimə görə əleyhimə durublar. Yarəm, məni tərk etməm. Ey Allahım, məndən uzaqdayamma. Ey xudavəld, tez imdadıma çat, mənim xilaskarım sənsən. Sən.